Комп'ютери Комп'ютер чи електронна обчислювальна машина – це своєрідний мозок з величезною пам'яттю, який має здатність швидко розв'язувати складні завдання і обробляти різну інформацію. Найважливіші поняття Біт – мінімальна одиниця виміру кількості інформації – 0 чи 1 Байт – група з 8 біт Хардвейер – механічні частини комп'ютера. Інтернет – всесвітня комп'ютерна мережа. Мегабайт – 1 мільйон байт. Модем – пристрій для обміну інформацією з іншими комп'ютерами через телефонну мережу. Операційна система – комплекс програм, що забезпечує керування комп'ютером та його взаємодію з користувачем. Оперативний запам'ятовуючий пристрій – ОЗП, призначений для запису і видавання інформації, що використовується комп'ютером під час виконання програми. Постійний запам'ятовуючий пристрій – ПЗП, пам'ять у комп'ютері, доступний тільки для читання. Програмне забезпечення – набір команд, які використовуються комп'ютером. Комп'ютер – це електронна обчислювальна машина, яка може здійснювати обчислення в мільйон разів швидше, ніж мозок людини. Спочатку комп'ютер одержує дані чи інформацію, що її вводить користувач. Потім перетворює цю інформацію в електричні сигнали, які обробляються за допомогою наявного у ньому набору команд. Оброблену інформацію комп'ютер видає, зрозумілому для користувача вигляді. Двійкове числення Усі комп'ютери використовують мову, в основі якої лежить двійкова система числення. Будь-яке число з цієї системи записується з полученням двох цифр – нуля або одиниці. Коли натискають на клавішу, переміщують мишу чи маніпулюють джойстиком – у комп'ютер надсилаються слабкі електричні сигнали. Ці сигнали перетворюються в зрозуміло для комп'ютера інформацію, представлену у вигляді двійкових чисел. Мініатюризація Перші комп'ютери були такими громісткими, що займали цілу кімнату. Але до 1960-х років з розвитком Мікроелектроніки. Комп'ютери почали зменшуватися в розмірах. Завдяки винайденню мікросхем, які називаються чіпами, де десятки тисяч елементів вміщуються на пластині розміром з нігодь, з'явились персональні комп'ютери. Багатофункціональність. Персональні комп'ютери або ПК можуть розв'язувати найрізноманітніші завдання – від обробки текстової інформації до створення тривимірної графіки та мультфільмів. Він може записувати музику та відтворювати її. Широко використовується комп'ютер і в видавничій справі. Терміни «комп'ютерна верстка» та «комп'ютерне макетування» давно увійшли в побут поліграфістів та видавців. Як працює комп'ютер? Дані інформацію, як правило, одержують з оперативної пам'яті – ОЗП. Центральний процесор – ЦПП – оперує вихідними даними і програмами, які зберігаються в ньому. Інформація переноситься з оперативної пам'яті у процесор і назад за допомогою системної шини даних. Після обробки інформації, одержані результати знову надходять в ОЗП. На передньому рубежі науки. Комп'ютери здійснили переворот у науці і технології. Космічні зонди, супутникове телебачення та протиракетні системи залежать виключно від роботи комп'ютерів. Комп'ютери дозволяють розрахувати – як проходитимуть хімічні і ядерні реакції, і завдяки цьому відпадає потреба в реальних експериментах. Автоматизація В автомобілі комп'ютери застосовують при моделюванні машин і наступному їх складанні, яке здійснюють роботи. У самому автомобілі комп'ютер керує роботою двигуна, гальм і системи керування. Комп'ютери використовують навіть у домашньому господарстві. Вони підтримують температуру в приміщеннях, керують роботою електроприладів і гарантують безпеку. Глобальні мережі. Комп'ютери змінили спосіб життя людини, даючи можливість спілкуватися людям, які перебувають у різних частинах світу. Комп'ютерна мережа Інтернет з'єднує комп'ютери. По всьому світу. Вона дозволяє передавати інформацію у будь-яку точку земної кулі всього за кілька секунд. Ілюстрації: Як влаштовано комп'ютер. Комп'ютер складається з чотирьох основних частин. З допомогою пристроїв ведення, таких як клавіатура, миша чи джойстик. Інформація потрапляє в комп'ютер. Потім центральний процесор, свого роду мозок комп'ютера, розв'язує поставлене завдання. Оброблена інформація надходить на пристрій виведення, на екран монітора або дисплей, чи на принтер. І нарешті в запам'ятовуючому пристрої зберігаються комп'ютерні програми і необхідні дані. Клавіатура Клавіатура призначена для введення інформації. При натисканні на клавіші до комп'ютера посилаються слабкі електричні сигнали. На материнській платі розміщено мікропроцесор та блоки пам'яті. Пікселі зображення на екрані монітора складаються з пікселів, найдрібніших кольорових точок. Жорсткий диск являє собою Шари магнітного матеріалу, які зберігають інформацію, коли комп'ютер вимкнено. Пристрій для читання компакт-дисків або CD-ROM. На компакт-дисковій може зберігатися більший об'єм даних, ніж на дискеті. Миша. Маніпулятор, який полегшує переміщення курсора по екрану. Джойстик. Це маніпулятор, який використовують у комп'ютерних іграх. Мікрофон можна використовувати для запису музики, мови чи звукових ефектів просто на жорсткий диск комп'ютера. Дискети потрібні для збереження і запуску комп'ютерних програм, а також для запису потрібної інформації. У 1834 році Чарльз Беббідж, роки життя 1792-1871, винайшов унікальний обчислювальний пристрій, але не довів роботу до кінця. У 1960-х роках комп'ютери випускали на транзисторах і зберігали дані на магнітній плівці. Вони були дуже громісткими. Sinclair ZX81, випущений у 1981 році, був одним з перших комп'ютерів, призначених не для офісу, а для дому Портативні комп'ютери або ноутбуки – такі малі, що вміщуються в портфелі Їх почали випускати в 1980-х роках Електронні щоденники або органайзери з'явилися у результаті розвитку процесу мікромініатюризації. Комп'ютери містять мікросхеми, або мікрочіпи, подібні до тієї, що зображена тут. Кожна мікросхема включає тисячі електронних елементів, які зберігають і обробляють електричні сигнали. Білл Гейтс Народився у 1955 році. У 1975 році американець Біл Гейтс заснував компанію Microsoft, яка стала найбільшим виробником комп'ютерних програм.